Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh Naam mwanamke kujipambia mume wake hiyo ndio asili anaruhusiwa kidini na hata katika sura an-nur wakati Allah subhanahu wa ta'ala anasema qul lilmu'minin an yaghdhudhu min absarihim wa yahfazhu furujahunna wa la yubdinu zinatahunna illa ma dhahara minha wa liyudribna biqumurihinna ala zinatahunna illa ila akhir Allah Subhanahu wa Ta'ala alipokuwa anamwambia wanawake wa Kiislamu waweke macho yao chini na wahifadhi tupuo yao na wala hawasihirishe mapambo yao yakindani isipokuwa anabaye amezidirika kisha Allah Subhanahu wa Ta'ala katika aya anasema wala aiyudini zinatahunna illa libuudaatihinna wasidhihirishe mapambo yao ila kwa umezao kwa hivyo namruhusu madama pambo lote ambaye atavaa alitamduruki afya wala halina ushirikina yote ni, ni pambo ambayo kwamba inaruhusiwa kisheria basi ampambe jipambe kwa kwa, kwa mume wake Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam wakati alipokuwa nasifu mwanamke akika katika hadithi sahihi anasema kuwa kuwa mwanamke ambaye kwamba ukimwoa mwanamke mzuri mwanamke salih na yule mwanamke ambaye kwamba unapomuona unapomtizama anakufawaisha unapomwaamrisha anakuti na anapomwachia nyumba yako anahifadhi kwa hivyo Allah pambo kwa mwanamke, mwanamke kwa mume wake inafaa. Tujue pia wanaume manau, ni halali kwake hata mume wake, mke wake mwili mzima ni halali kwake, sio haramu kwake. Ndiyo, hata unakuta wakati Aisha Allahu anha alipokuwa wakati mmoja mgonjwa mtume Muhammad saw sallam alimwambia waonaje ukikufa mbele yangu ni kuogeshe. Hiyo hukumu katika sheria inamruhusu mwanaume anaweza kumuogesha mwanamke wake na pia baada ya masahaba walifanya hivi wakaongeesha wake zao sababu ni eh hiyo ndiyo asili kwa hivyo si ni sawa inshallah inamruhusu kujipamba kwa mapambo yote kwa mume wake ambaye kabla kumvudisha mume wake na kumfurahisha illa isiwe jambo ambalo kama itafika katika mambo ya na mengine Wallahu taala